Gu hemen beste lagun batzu baditugu, badakizu, eh, gure Amaraunean karabana bat izaten dala, protagonista eta karabaneko lagunak berehala agurtuko ditugu. Gainera hauek ere babikira, eh, emakumea dela ta ez dela ere gogoratu dira eta hortze gora dabil. Eta hemen dago nerekin Juan Junda, kaixo? Ego ardian, Juan. Aupa! Ema kumearen indarkerien kontrako eguna esan dugu dela, zuek ere zerbait egin dezue, zorren inguruan gogoet egin alde zu, eh. Bai, eh? Bai, bai, atzuibili ginen eusebio eta bisok, emetik bertso kabaretan mm, e, e, e, ezautzu zu. Bai. Ba, honek honintza e, eta e, iratxeibarra eta honek, bain ben azkenengo eman aldixe, eta horrepen mereziben eta zestien, Juan enturrileik ezazube despedidan modun nago, kurtsa eta anjun ginen eusebio ta bishok aiske andrak be asko moderizitatea beta Norida, eh, makumeak, Andreak eta eta Kabare horretan gainera, emakume eh, bertsolariek egiten duten esfortzu ere garrantzitsua da. Aizu, eta esan didate, ez, zuei ere Karabanokoi e, e, antzerkiarena eta gustatzen zaizuela eta obra bat estrenatu duzuela Zapatrustaren Karabanarekin. Bai, Onda, no? ondarrun eta algorta maña, un deskantzugoi sartzeko Kriston Paliz ida. Bai, eh, mastronianik eh e, e kontrate eta egon ginen ba an, an, e, antzerki e, eta nipi urtenean loretxo txiki bat, azze, antzerki bateitza. Eta danok egon ginen, eta ekarri gendun be bai, jarri potu, jarri potu, jarri e, poturren ana eta, eta e, prailea, e, praile itzeko txamana bebo bai. A, bai, eta kristun gauza keine bezan, eta politxiz izan, eta pillo bat jente egon zan. Berreundaztak zen bat lagun. Asko, Luzan dana bete da eh? bai. Jo, ba, zapatruzaren karabana antzerkira eraman da, baina zuk badak izu... Bihar hemen jaungoiko bakarra izango dala esena tokietan Euskal Herrian. Kuandua eh? balda ki zu zein den hau. Bai, baina esateste kamale honek jangoiko bakarra dala Maradona. Abait. Bera Argentinu da, da, normala. <laughs> baina jango izbaldakizu zein den hau. Hau. Zunen, zunen, zunen, zun, begira. Hau, txipristin da. <laughs> txipristin. <laughs> txipristin. Bai, txipristin. Hola dutze aldiozu, eh? Bai. Babiar Euskal Herrira dator beken konzertua dauka. Eta badakizu, orain dela hilabete tardik, bukatu zire lasarrerak ordu beteen xaldu zirela guzti, guzti, guztiat. Aboi? Zaleak altzarete, izarraundien zaleak, musikarien zaleak, zen usta ditu zuen hor zue, Ni beti nire musiko perferidu, Frank Zappa da hori zu baki zu. Baina, ni ke Brutxiprestin bentzuten eban, akortan hori bon juu jose kantetan banin eta gero eh, aue eh, la la la la la dan zini eska bat morena bat atetan man bai. akortezan! <laughs> Ekatea atzalditu lagunak eh? ez den atokira ere? Bai, besti in, Harry Potuk eta taben jenti eta hipnotizo inman jenti! <laughs> Ai, ai, ai, Bruce Tsipristin. Juan Jundak, esaten duen, bezala xe, esan bezala bia retorriko dela, Euskal Herrira Ara, hemen dato, hemen dato. Bueno, jaun da jabe dala, de zuri dena den, Frank Zapapaña, likutan elitu dori, Juan Jundak. Bai, o sea. eh, bai, Tsipristin da, bai.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 When the crane, when the baia with it all, tanta que Nueva bueno, ba, Francia pa jarriko dugu eh zure gustoko zure gustoko dalako baina baina ez dakit ez dakizu badakizu ondo kantatzen e, nik ez, ez, et, eta eta e, dominijine nengares da bestaldin se gitarri berita dana e, este ukarri eta eta ez dakit emendas besti peban ni basu ere guncza preguntau menya menya u ni zaten ni musika preferido Francia pa vale vale, vale. Leche Gorrión. Aguagua gua gua bien ties. Mauricia, Aucia garena, mitan Leche Gorrión. Mauricia estez aleniia, bakurre pa, hasa to que na, eh. De repente se abrupta Mauriciarekin eta Lehonekin, eh. Eh, ome, enchu de Ez zurego goko Mauricia Bueno, Juan fundari galdetu gero. Ya americanos no, americanos, eh, americanos eh, pues eh, ahí ane, fuimos a pastar en su tiempo, baina ya eh, americana. Bueno, Mauricio, eh, Mauricio ta Leon gustoko ditut. jotieta, fandangueta, pues eh, marchi, eh, kon sta sonandada, eh, pastar un poco a prosea la vida. Zeran, jarante. Zeran, so, karabanan saztenean e, jartzerakoan, karabanan ados jartze altzerate. eh? Zeran, karabanan, kasetea, kasetea. Ettau... Ah, kaseta, zara. Zara, kasetea da, zara. Kasetea da, zara. Zara, kasetea da, zara. Barajangu, barajangu, barajangu, ponemos musika altamente. Hola, bai, vaya, por si juta ba, será. Ba, eh, eh, eh? elegante, a mí siempre me ha gustado pues un eh, baile. O sea, avanzando, mutilando sin ganas, hak vishnia, awe, habonacha, eh, habon, habon ni ni ponana. Eh, y qué eh? signo yo, ¿ne? Eh? Eh? Chiquitene, cantetan, cantetan, han eh? le enseñaron ahí, internacionalista le enseñaron. Ya, ya, ela gaba ia le aure bila da acha acha foto mai <risa> <dialu, Sw> <abrasas> ni tigindan tigindan dantaten esaten El elia nagmalen egia da. Elia elia da Elea... nada, no. Me la mestiako, mo somo litacinal, mal diginan, digitan. eta Jerry always si se gustatzea zaio. I I think I always said for me it's a is the best. You know, for me it's the bassist. Drummers, I like drummer. ¿Qué banda con música Bacarrige muchos? No, no, no, no, no only. I I like ononatar just for brother Charles my son. For me it's Can, uh, tell it, tell it. But um, I'm thinking, yes, uh, for me, uh, the brunners is the, uh, is the best. Uh, Beatles, I don't like it. I think es Beatles. Yes, Beatles, Beatles, as, uh, Beatles uh, I don't like Beatles because uh, uh, hippieak, hippieak, uh, hippieak ira, uh, uh, you really love, love, love, eta gero. Bakea eta maitasuna gustatzen. Bakea eta maitasuna, baina hori tontakari, berta, eh, maitasuna, eh, maitasuna eh, eramaten da, bere, eskantuan. Eh, eh, yes, oan jundari frantzapa horrek ez du aldatzen. Like. Besteari, eh, Maurizia. Zuri Dubliners. Dubliners, ailaik, ailaik. Nini ponari bere musika propioa bakarra. Hihihih, bai nini, nini, nini, euskal kantua eliko elikoa, elikoa, elikoa, elikoa, ole gati nito lintzai, euskal elikoa, euskal elikoa amelsiak, kantua altan beti polsatuneta. Eta oso mito manuak galtzera musika izarrak. Milo, milo, milo, milo, miloak, milo. Mito manuak, bai. Bilo manuak, pilo manuak, pilo manuak ez, milo manuak gugela. Eh, nimezuna pido manu, eh? Pido manu. E ba, guztoko alditu zuen, euh, zuen izarrak eta goraipatzen ipatzen ditu zuen, eta bizitza guztia emate aldu zuen hortan, eta hortan or pentsatzen edo... Hori oh, esan, dominitxinei, hogetan marrurte daro ikanteu barik, biltzuz negarrez dator. Fite, zutxiaan. Dominitxin, hau iparaldeko laguna. Agapuztuan, kitagastu, asturian, asturian, dutxia, nika bestian, kajein, fite, utxat, utxat, utxat. Bistza guztatza ennia buxtia que guxuki cantatuya que bua mia rein partial de ti que petit avec toute affiqué uch uch uch uch uch abesti rigoya que en poche en baliatua que da ola rapoche duane en abestine en kitachagin en abestine ditat des a dominicine ticket de ria alakuak takachin flip ta Leonarkoen, Leonard Cohen du atxigine ucha chu du baita eh, jasa, jasa, ja sa ja eta du chakli paketa e sanu den bujo artici petat joan jonda kasatzen duen bezala ikustera etzerala joan orakada eh, gitarra jotzen du zu bezala bota ahmonika bania eh cipristine eh, Estilo folkloriko be e bourgoushier il le sens ça il dit une chantiya huit cent ni anda, cantu, cantu, cantu, uh... Uh... En, en, bestia nianta captura danishes nagarrik egin lehonarkoen jarra that was new york we were running for the money and the flesh Baina maten du nekatua dagoela. Baina leo narkoen nekatua dagoela maten du. Baina leo narkoen, <laughs> leo narkoen dagoela. Yeah, da? Leo narkoen ba, ba koen nuke eh eh ba fiti iluna koniki haleluya dabisti bikania itu eh inikania rapishuan eh ene ediskane dit nane boi dat boi dat onye atiro beri diska si anen dabistia oime beri beriki dat, de, danok dat, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, hori polita biziki, ale e, romantikoa, jok berlinen antzuakua, izbite, be, utsat, utsut, utsut. Ai, ai, ai, bueno, hemen ez da gola e, ados jartzerik, norberak bere gustuak dituela, Juan. Bai, hori hori da beti. Eta, eta zuek, ba, bueno, kaseta kasetaduzuen, eta bai. karabanean e, Hombre, horretzen dugune, parkatu, arantza, parkatu. Horretzen Orre, mm, dugune da, ba, e, este panasekasa, ba este panache que están escratcheando batis yo que iba verak na estuta chudan un gusto kuiko está ba baea kite max mixo ola bat apa marena xa pensa de no? eh, xa jajan jajan mo siga eta bakia hartando zordan este bakia horia da, eh bakia bakia alo keche ola ke te chucha es eh, gusto a usta ni gusto dana dana musikia, dana dana eta ora escratcheatzen ibiltzenaz da jentia jantzatzeko. hasta que no la harico Frank Zapa Denara, Danara denara mobilia baina mobilia eiteko hartako gazgutxo, dizo keixakxo mundu guztixa alaitzeko penita En Malmigo. Bueno, ba, azugere, Estepan, izpristin, e, zipristin si ikusi baralde zu, joan juntak esan digun bezala. Pasa, Benita, ezke, kurratzen egon nase, aste buru osua eta gauan da bakizu, itxasoak bueno, da, da, ez daukapuntarik, edizkoa, eta risarakat, ba, ez, manmiksa egin da, eta, ba, bizka maurio eta oinkantzata, eta bizka tafonik gona biloetara. Kignatius, ez, eta aspatzen zen. Ah, orta La guardia. De modo. kontuekin. Sus tristin datorrela Zuek ez dakuzue eh, sarrerarik, bueno, eskatu ere, ez? Pagoruzeten. Ez, sarrera garezik, gustatzen zaite. Música, música de poesia, poesia dut música. Ara zate, poesia bezala orfeola, orfeola kandu arena anima. Zan orugu bezala. Este kantu bat gero Olako poeziak edaran kantu bereizi eta ritmo horrekin egiltzen naiz Haur egungo poetak! Eh? Un poeta que marca pasos a ver de poesía y te colecte. Es la tibia su origna, tío. Es algo, es algo, es lengua y sano, y si de que está, futurista, que está poesía visual, que está una postmodernismo gara jauetan, galduta bilpoeta, galduta tabernas buruan. Baina ze gingo luketek kantariek poesiari gabe. Ah. Bere eh, abestien puntxa hitza, Pozia baita. Horea ba, horta orfe, horta dionizoz eta demiurgoarekin egin behar dalenengo paktua eta gero kantuan hazi. Ai, Etxe, da, ai, ai, da. musika doiua, gaur musika izarrak eta karabanakoen gogoak eta musika gogokoenak gorean kontatzen. Bueno, aldegin egin behar dugula. Bai. E, beraz, ba, ez dakit. E, o... Ja, maitzu da. Bai. E, emolik etzit, bialdulik etzit, musu hondi bat nire fan zei. Bai, noski. Bai, ze atzo pasau jaten, e, e, zane, neuen, e, neuen emetik bertso kabartaitzen, ba, laguntzen eta hori gerniken, eta derrepentin, handra batek esazten, ala, zu, zu, zu, zautzuz aizu eta zu eta ziren personaji zura botzen eta, eta, eta da, bad radixun entzutezko leko. Oh, Euskadi horretan ba, entzutezko. Bad radixun entzutezko nepeinia antzako, ba, musu handi bat, eh? Oh, eta ustez, hala, e, enbeitan e, e, e, tia, iseko. En, enbeitan? Iseko. Hore, hemen dik eskuminak eman denean, bai. eh? Hore, bai. honintzen enbeitan iseko esan, musu handi bat berantzat eta beste guztisentzat bebai. Bueno, Bagoaz eta esan bihar esarrerak eh, bali maditu zuel goza ezazuela. Dantzatu gauean, dantzatuko duzue, danzin, indedar, kabestionek diuen bezala bruz, espristinekin. Bagoza ezazuela bihar beken, eh? ondo pasa ezazuela esimo diegude, nahi ezta? Apo penita handa pasa, eh? Ogur! Begarte! Bai, foto, foto, foto! Aldo egiteko gara eiritxe zaigula Brusens princenean abesti hmm, ezagun emblematikoz azora honekin utziko zaituztegula. Asteburuan, badakizue da hemen izango gera, amaraunean, hordurarte, onde pasaga urtu igandea. <messizos> change my clothes my hair my face and i get to nowhere I'm just living in a dump like this there's something happening somewhere baby I just know who it is. you can't start a fight you can't start a fight without a spark Then they'll be carving you up, all right. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star the night. I'm dying for some action. I'm sitting